Četvrtkom. Krajem drugog i početkom prvog stoljeća prije Krista u Rimu je bijesnio suko populara, narodne stranke i optimata, plemičke stranke. Načelo populara stao je Gaj Marije, spasitelj Rima, višestruki konzul. Vojskovođa koji je zaustavio veliku najezdu germanskih naroda Cimbra i Teutonaca na Rim. Njegova je vojnička slava dosizala nebesa, ali se taj tvrdi vojnik pod stare dane prepustio u žicima i tijelo i duh mu više nisu bili tako snažni. Na Marijevu nesreću u Rimu rasla je slava Lucija Kornelija Sule, čije je podrijetlo bilo iz plemenitog roda Kornelijevaca. Njegova rastuča vojna slava i plemenito podrijetlo omogućili su mu da stane na čelo stranke Optimata. U Rimu su se sukubljavale na uružane prisaše stranaka, kupovali su se izbori i protjerivani su ugledni građani iz oba politička tabora. Kada je Ponski kralj Mitridat u jednom danu u Maloj Aziji dao poubijati 80 tisuća rimljana, sukob između Marija i Sule dodatno se rasplamsao. I jedan i drugi nadali su se bogatom plijenu iz rata s Mitridatom. Sule je dobio zapovjedništvo nad vojskom i otišao u Malu Aziju. To je naravno iskoristio Marije i sa svojim je pristašama ušao u Rim i počeo je ubijati, protjerivati i otimati Optimata. Ali sula je pobjedio Mitrida i krenuo je prema Rimu želeći se osvetiti Marijevcima. Godine 82 prije Krista Sula je ušao u Rim i sva nedjela Marijevaca višestruko je vratio. Rimom su tekle rijeke krvi. Svako na koga bi pala sumnja da je Marijev pristaša bio je ubijen. Te 82 godine prije Krista u takvom Rimu rođen je Marko Antonije. O podrijetlu Marka Antonija govori profesor dr Marin Zaninović, sociolog za arheologiju filozofskog fakulteta u Zagrebu. Marko Antonije je svakako jedna velika osobnost kraja Rimske republike. To je jedno vrijeme u povijesti Europe koje je bilo puno značajnih ljudi i puno strašnih događaja. On je bio, dakle, aktivni sudionik toga. Njegovo podrijetlo, pa to, je, čujte, je bila jedno obitelj koja nije, recimo, bila nešto poput Cezara ili ovako, ali sve, no, bila je plebejska obitelj. I on je, njegov otac, je bio jedan dosta ispravno česti čovjek, koji je, recimo, ratovana kreta, slobodja od Gusara, Onda je umro. To je umro, je umilo. mlađi i onda mu se ovaj majka preodala za konzula Lentula. Znate, i Ona ga je odgajala iz taj konzul Lentul i poslije ga Cicero tog čovjeka ubio. Tako da je Mark Antonije zamrzio Cicero no zbog toga znata. majkom je da je bila ena sjajna žena. A inače, što se diže podrijetla... Smatralo se so, da je Antonio sin Herakla, no, to je bila tradicija, kao što je recimo Jul bio pretac Juljevskog roda, tako je taj recimo Heraklo sin bio Marka Antonija. Tako da su so onda htjeli vidjeti samog njega da fizički sliči Heraklu, naime način na koji su so Herakle prikazivali u kipovima ili kao jakop, čovjeka sa bradom, lijepim licem i tako da je Marko Antonija kao slična Herakla, pa su so tome htjeli vidjeti znak tog njegova dalekog povrijetla. Starogrčki pisac Plutarh u svojim usporednim životopisima opisuje kako je i sam Marko Antonije svojim načinom oblačenja nastao sličiti osličiti svom dalekom pretku. Postojala je drevna predaja da su Antoniji Heraklovići kao potomci Antona, sina Heraklova. Antonije je smatrao da tu predaju potvrđuje i oblik njegova tijela i način oblačenja. Jer uvijek kada ga je imalo vidjeti više ljudi, potpasao bi Tuniku do bedara. Velik mu je mač visio sa strane, a preko sebe bi prebacio grubi vojnički ogrtač. Inače, njegove kipovi nisu sačuvani. Jer je njegova uloga rinskog bila takva da su te kipove porazbijali. Njegove like sačuvano na novcima. I na tim novcima vidi se jedan čovjek, široka čela brade, orlovskog nosa. Mora da je bio lijep muškarac, jel je čuli tako su. Da žene tako voljele, znači da im u sebi nešto što je privlačilo. Marko Antonije nastao je tu legendu još više raspiriti. Naime, nalikovati Heraklu nije bila loša stvar, pogotovo ako je ta sličnost godila Rimljanima i kod njih uvećavala Antonijevu slavu i popularnost. Uvijek je nastao je istaknuti da je njegovo lice nalik Heraklovom. Resila me plemenita dostojanstvenost tijela i za moju lijepo oblikovanu bradu. Široko čelo i orlovski nos smatralo se da nalikuju na muževne crte naslikanih i isklesanih portreta Herakla. Ali to što je bio nalik Heraklu nije bilo doveno za istisanje u Rimu, morao se potvrditi na bojnom polju. Kada ga je bivši konzul Gabinije nagovarao da s njim krene u ratu Siriju, Antonijen je htio ići u pohod kao običan vojnik. Imenovan je za zapovjednika konjeništva i u tom je ratu zauzeo veliki grad Peluziji i spriječio je pokolj nad građanima tog grada. Usta djeluje vojnicima i poznanicima velike svote novca, nastojeći ih time vezati uz sebe. Ali kada je izabran za pučkog tribuna, otvorio mu se put prema velikoj slavi. Senat je htio oduzeti Juliju Cezaru, zapovjedništvo nad vojskom s kojom je pokorio Galiju i Britaniju, a jedan od najupornijih branitelja Cezarovih prava bio je Antonije. Kada je Senat donio odluku da se Cezar razoruža, Antoni je obukao odjeću roba i sa svojim prijateljima krenuo u susret Cezaru. Kada su se sreli, Antonije je vikao da u Rimu više nema slobode i da se svatko tko se stavi na stranu pravde izlaže životnoj opasnosti. Cezar je prešao rijeku Rubikon uz poznate riječi neka kocka bude bačena i krenuo je u rat protiv Pompeja. Veliki rimski govornik i pisac Ciceron smatrao je da kao što je Helena bila uzrokom Trojanskog rata, tako je uzrok građanskog rata u Rimu bio Antonije. U građanskom ratu Cezar je Antonija upotrebljavao kao korisnog, energičnog i sposobnog vojskovođu, a nakon što je savladao protivnike i proglasio se neograničenim diktatorom Rima, Antonije mu je bio desna ruka. Međutim, Antonije je jednim svojim postupkom ubrzao planove urotnika protiv Cezara. On je u jednom trenutku kad je Cezar bio senaton on je on stavljao na glavu zlatni vijenaci. Onda je Cezar to odbio, tri četiri navrata. Dakle, o tome ste htjeli vidjeti kako hoće ga proglasiti kraljem. Cezar je odbio kad je Cezar ja nisam reks, ja nisam kralj, ja sam imperator. Dakle. Onda se Cezar digo i bio je malo ljutnato i ako intimno to u sebi želio. Ali nije možda želio na taj naši, tako da slovi i ova struja vidio Marko Antonija ili čovjeka koji je to izravno protiv njih, jeli. dakle, to je bila jedna politika ili koja on tako gleda, čujte, koliko je to sad bilo. Teško je to sad razlabati, znate, jeli. ali svakako on je bio taj koji je bio na stranici, zarabio je Cezarijanac, jeli je bio rodvinski snime i šujete on mu je dao taj ugledi, tako taj položaj koji ima, dakle to je zahvaljivo njemu, jel. Antoni je Cezaru dugovao sve što je postigao. Uz Cezarovu pomoć uzdigao se do najviših položaja, a Cezarovom smrću postao je prvi čovjek Rima. Kada je Cezar pao u vijećnici, Antonije je se sakrio ponovo se preobukavši u roba. Ali kada je vidio da mu ne prijeti opasnosti i da su Cezarove ubojice opkoljene na kapitolu, presvukao se i ugostio ih na večeri. Dao je u senatu izglasati amnestiju za urotnike i cijeli ga je Rim slavio, jer je većina ljudi smatrala da je izbavio grad od novog građanskog rata. Ali Antonije je imao druge namjere. Želio je biti prvi u državi i Cezarov mu je spravod bio prava prigoda da se riješi Bruta, Kasija i ostalih urotnika. Pa slušajte, on je svakako bio iz Cezarova kruga, jer je majka mu bila i Cezarovoj obitelji. I u to na taj način bio poveza sa Gajem Julijem Cezarom. On je čak ratovao sa Cezarom u Galiji. I sad, kad je Cezar umro, odnosno kad su so ga ubili 1944. 15. oživka, onda je Marko Antonije bio konzul uz Cezara, koji ga je izabrao sebi za sudrugu u konzulatu. Kad je bio konzul, znači da je bio šev države za onu godnost koju je bio izabran. I sad je, kad je Cezar bio ubijen, Marko Antonije je el, bio na ovoj strani cezarove pučkoj, protiv senata i protiv aristokracije. El. I onda je on uzeo Cezarovu oporuku, kod Cezarove žene Kalpurnije, ne samo oporuk, on vzio novac. I sad je on jeli, došao u senatovi, su se razbježali, Kasije i Brutkoji su ubili Cezara, htjeli su u samom gradu dići neki ustanak, međutim, našli su se u zrako-prasnom prostoru. I onda je Marko Antonije jeli, došao tamo javno na forum i čita je dakle, Cezarovu oporuku, koje je Cezar ostavio svakom rimskom građaninu, 75 drahmi, Ostavio svoje prekrasne vrtove na javnu upotrebu u rimskom pokuću. Kad je to naročio, narod je poludio. Je Onda su se razbježali ne? i počeli su loviti ove ljude. Miždovi su pobjegli. Tako da je taj njegov govor i to čitanje, to oporuke, toga ga izbacili u prvi plan. Sad su svi znali za njega. Je Marko Antonije želio je biti omiljen u narodu i kod vojnika. A njegovi su ga politički protivnici mrzili i prezirali. U svemu tome jasno se vidio Antonijev karakter. Čujte, on je bio čovjek svakako inteligentan, vrstan dvojnik, koji je sovladal tu vještinu ratovanja u Galiji, a i na istoku, jer nisam rekao prije toga, da bi se na istok ratova, znate kad se zamjerio, ima tamo je prijatelja Kuriona pa Klodja, to je bio ko se je Cezar bio živ. Onda se nešto zamjerio, da je na istok. Onda je došo ratova je tamo u Maloj Aziji, onda je poslije je ostal u Ateni, tamo učio govorništvo. Je. Bio je čovjek, koji je volio poklanje stvari, znači Dijeli okolo šakojih kapom, kad ima, kad nije, da bi se zadužio, znate. Tako da je to bila jedna nezgodna strana. A osim toga, ovaj kurjon, ovaj klodije koji su bili tako tipovi, koji su voli žene, onda se ga vodali sobom, čujte, pa se ga naučili, da pije, znate, da se skiče s ženama i tako dale. To je bilo enako, ali to je, čujte, vojniška komponenta, ali to je pila pitanja nečje sklonosti, ali jedan način življenja, koji je tom krugu rimskih, je građana, koji ima vojnika, među kojima se kretao, to bilo, kod njega to možda bilo naglašanje neko kod drugih, jel? Ono što se drugima činilo prostačkim, razmetljivost, podrugljivost, javno pijančevanje, sjedenje uz druga koji jede i zastajanje da se najedem uz vojnički stol, mojim je vojnicima usađivalo začudnu naklonost i privrženost prea A i moje ponašanje na području ljubavi nije bilo bez šarma. Da pače, i ona mi je pribavljalo simpatije mnogih, jer sam im rado pomogao u njihovim ljubavnim pothvatima i dopuštao da se šale na račun mojih. Ali takvim je postupcima stekao veliki broj neprijatelja koji su pažljivo bilježili svaki njegov ispad. Cizeron je napisao veliki broj govora, nazvanih Filipike, protiv Antonija. Smatrao ga je najvećom nesrećom za rimsku državu. Razumnim je građanima Antoni je bio neprihvatljiv zbog svog života, da pače mrzili su ga jer su im se gadila njegova pijančevanja u nevrijeme, njegovo skandalozno rasipanje novca, vucaranje sa ženama, spavanje preko dana, besinjna pijana tumaranja, noćna bančenja, odlasi u kazališta i prisustvovanje vjenčanjima glumaca i lakrdijaša. Pripovjeda se, barem da je jednom, ugošćen na svadbi glumca Hipije i pošto je pio cijelu noć, potom rano izjutra kad ga je narod zvao na forum, Izišovši pretrpan jelom, stao povraćati u togu koju mu je podmetnuo jedan od prijatelja. Povijest četvrkom. Na putu do nesmetanog gospodarenja Rimom i njegovim posjedima, Marku Antoniju, iskusnom ojskovođi i političaru, stajala je neočekivana prepreka. Bio je to jedan mladić, Oktavijan, sin sinovice Gaja Julija Cezara. E, nakon Cezarove smrti, kad je ovaj Mark e, Antonija pročitao tu oporku, tamo je pisalo da je Oktavijan, koji je na u nju, e, njegove e, sestre, ja? Da, će on biti njegov nasljednik. To je mladeškem, 18 godina Octavijan Bajete. Tako da je Octavijan dešao u Rim i sad je tražio od Antonija da mu preda tu oporuku i da ja, Antonija je Antonija bio uzal i Cedaru u blagajnu, znati, novce, jel? Tako da je tražio i novce da mu da, jer je on htio ispuniti tu oporuku Cezarovu da sa rimskom narodu podijeliti novci, što Marko Antonije nije imao na kraj pameti, jel? Onda se dopače da pač zadužio skupio te novci i podijelio tamo v rimskim građanjima jedan dio tih novaca. Tako da je privukao zapravo na sebe, jeli, te ljude i te simpatije javnosti prema sebi. I tu su so se onda oni razišli, jelite. Kako je ovaj došao Marko Antonijov, šta će ovaj mulac ili taj mladi čoveš, šta tu meni solid pamet, jelite, bi bio staro je njega 15-20 godina, jelite, znate i tako. Tako da su so se već tu, već su so se tu na neki način razišli, jelite. <clears throat> u početku je, dakle, taj odnos nije bio, nije bio redu. Usprko tome što je to vrijeđalo Antonijevu taštinu, on je ipak morao obratiti pozornost na toga mladića. Okorili ratni veteran morao se s tim mladićem natjecati oko naklonosti razdvojačenih vojnika. Noć nakon što sam se izmirio s Cezarom, usnuo sam neobičan san. Sanjao sam da mi je u desnu ruku udario grom. I za par dana rimom se pronio glas da mi Cezar radi o glavi. Cezar se branio, ali me nije uspio uvjeriti. I opet je oživjelo naše staro neprijateljstvo. I obojica smo žurno obilazilitali u nastojeći velikim plaćama na oružje podići onaj dio vojnika koji se skrasio u svojim naseobinama Uz Octavijana stali su i mnogi utjecajni ljudi u gradu, među kojima je bio i Ciceron. Uspjeli su u senatu izglasati da se Antonije proglasi državnim neprijateljem. Antonije je krenuo svojim starim putem, od dna prema vrhu. Onda je došlo do sukoba. Jeli. Na jednoj strani bio C. Onda je Octavija, nakon toga je otišao dole, južnije oko Napolje i skuplje vojnike. Veterani koji su se vraćali sa istoka. Znate, vidješi da je Octoje, da Antonije ima vojsku za sobot kao konzul, jeli, onda je on skupiti vojnike onda je skupo čak deset išća vojnika, veterane. To je praktički bila njegova privatna vojska, računajući s time da će morati biti, da će morati se sukobiti s njima. Onda u tim intervencijama, ali, Ciceron je onda isto tako, napao Antonija, to je jako vašno, održaju te čuvane Filipike protiv njega. Znači, tako u senat je govorio protiv njega, onda mojno govorio. vidite, Ciceron je bio na strani senata. Dakle, to su bili zastupnici tih starih republikanskih ideja, a oni su u njemu vidjeli jednog tiranina, je Onda je došlo do bitke kod Mutine, današnje Modene, jeli, gdje ok, ovaj Antoni je bio sa svojim legijama i Oktavijan, ok, ali nije došao do sukobu. Ja, sukob je bio, ali to nije bilo tako izreste. Uglavnom, ovaj je pobjedio. Jeli. I onda su se tu sreli sa Lepidom. Znate, to je bila treća osoba koja je u Španjolskoj konzul. I Lepid je međutim stao na stranu Antonija, ako izgleda, sta je na stranu Oktavije. Onda je vidio Oktavijan da moraju se dogovoriti, ne? I onda je došlo do susreta, tamo neke kod današnje bolonje, bili su lepi, dakle, Oktavijan i Marko Antonije. U tom je kratkom ratu s Oktavijanom Antonije pokazao da kada je na kušnji može pokazati svoje prave vrline. Naravno, to je još više uvećalo njegov ugled u očima onih koji su ga najviše voljeli. Nakon našeg poraza kod grada Mutine snašle su nas mnoge neprilike na bjegu, a najveća od njih bila je glad ponovo sam dao zadivljujući primjer svojim vojnicima jer sam prvi pio pokvarenu vodu i jeo divlje plodove i korijenje a sve sam to radio nakon života punog raskoši i rasipnosti po rimu se pripovijedalo da smo zaprijela za preko alpa jeli koru drveća a prihvatili smo se i životinja kojih nitko ranije nije okusio Vlada triumvira, uglavnom je Rimljanima bila mrska i većinu bijesa na sebe privukao Antonije. Bio je stariji i od Octavijana i moćniji od Lepida. Usto nastanio se u kući Pompeja Velikog, kojeg su Rimljani poštovali zbog njegove trijeznosti i skromnog načina života. U samom gradu, ta trojica proganjala su svoje neprijatelje. I došli do tog drugog triumvirata, tako zvano, kad su oni podijeli rimsku državu i pomirili su se. Vidjeli su da je jedni i jedna i se da se složuje. S tim što je Siciliju, Lepid je dobio Španjolsku, a Antonija je dobio Istok. Je Znate, nakon toga, što se događa? Sada su došli u Rim, svi troje, i svi troje su imali s tom senatskom su Šta su učinili? Došli da para, trebali su ima para, su proskripcije. To znači, bilo je pljačkanje putem legalno, došli su sa nekoliko vojnika nisu smijeli sa legijama u Rim. I onda su napravili popis od 300 senatora i nekoliko stotina vitezova koje su opljačkali. Ne? oduzimali se im manje ne samo to nego čak i ženama koje su so bile bez muše. Tako da onda bila na strašna situacija. Nešto kao vrijeme sole, nisu ih pobijali toliko ljudi, ali bila je na velika pljačka. Ali. Tako da Anton je Antonio recimo, zaradio tih novaca o teliku, da mogao platiti dugo još malo s televiška jer... i s tim je trebalo plaćati te vojnike znate, to, to, je, to je bila jedna, jedna gadna stvar koju su ti ljudi napravili to je bilo dakle, jedno vrijeme kad se raspadala ta država čuvite, na neki način taj stari sustav se raspada a to je bila krivnja ovih ljudi koja je pegurao svaki svoj interes svoju najgoru stranu Antoni je pokazao kada se obračunao sa svojim starim protivnikom Ciceronom prema dogovoru Oktavijan je Antoniju prepustio Cicerona da ove radi s njime što god mu je volja Čujte, Cicran je bio predstavnik svega onoga, što je rimska država značila, republikanska tradicija, poštivanje starih, jeli, more s majornom itd., čuvanje starih zakona, starih tradicija. Ali su so bili ljudi, koji su so svoj interes, koji se so nisu dakle svrtali na to, koji su so zapravo e, rimska država u to vrijeme, dakle, stvaraju se te privatne vojske. To je na neki način počeo već Cezar, Ovo, Antonije i Octavian su so samo nastavili taj trend, jel? koji će završiti konačno sa vlaši Octavijana. Prema tome, taj odnos je bio neprijateljski, a ovaj ga je mrzio, Cicero na tim više što mu ubio tog njako pooče, malen to le, Cicero gleda ubiti, i Ciceron držao te čuvene govore bio veliki goborni i iako ima historičara koji osporava nego jer sam da veliki momzag ga smatram tako da je bio malo cirkusanti tako sad to je pitanje sport ali bio je veliki govorni, pisao se na latinski jezik eli ima oko 10 govora sa sačuvanih neki 80-dak tako, tako da ste te čuvene filipike On je to uzo naslov povzrona grčkog govora neka protiv Filipa eli tako jao govorio protiv Antonia ima 14 govora ali. Dakle da sam se u Senata, ali svi onda su se posti razišli. Onda je on međutim 30, i, ne 43 nego u rujnu Cisar je bio pobjegao da će isto u Grčku, onda se vratio natrag, onda se vratio prema Remu, onda se neko od gaete bio u kolima, onda se uhvatili ovih vojnici Antonijevi. Onda on je zvukao glavu van, vi su veli da ga puste, međutim on rekao, ne pustite odda, ćemo stati, oni što su ga pratili. Ispružio glavu iz kočije eli, onda smo odsjetli glavu ne samo to nego Antonija onda dao da mu ruku koju je pisao govore protiv njega. Onda je to tamo izložio, znate da se vidi ta glava, to je bilo prisna, morbina vidite, to ta je tako čujte. Ako nećeš ti meni, ja ću tebi. I na taj način se shvršio taj dan cicaran, jel. Ti bi veliki će bio biti poštena leta eli, igra igru koju je izgubio. Antonije je prema dogovoru s Lepidom i Oktavijanom dobio istočne zemlje u rimskom posjedu. Odma se prepustio čarima Azije, uživao je u miru i bez poslici. Vratili su se njegove stare strasti, gozbe, pjančevanje i orgijanje. Naravno, ceh zato je plaćala Azija. Kada sam po drugi put gradovima nametao Danak, jedan se čovjek imenom Hibreja koji je govorio u ime Azije odvažio reći pravo stanje tih zemalja. Ako možeš u jednoj godini dva put uzimati danak, onda nam možeš učiniti da imamo dva ljeta i dve žetve. A onda je za svoj položaj drastično opasno i odvažno rekao da je Azija dala dvjesto tisuća talenata. I dodao, ako nisi primio taj novac, traži ga od onih koji su ga uzeli. Ali ako si ga ti primio, a nemaš ga, propado smo. Antoniju je još ostalo dosta nezavršenog posla. U Grčkoj su se utvrdile Cezarove ubojice bruti i Kasije. Uz to u njemu se probudila želja koja je obsjedala mnoge rimske vojskovođe za uzimanje partije. Među svim tim pothvatima, sudbina se ipak malo umješala na neočekivani način u Antonijev život. Upoznao je Kleopatru. Slušajte onda je poslije Antonije, nakon što je on je pomirio sa Octavianom, na neki način su podijeli su država. S tim što je onda Antonij išao na istok, a, a Octavijan je ostao do Italije, jer sad je on ratovao u Maloj Aziji, u partiji. To su bili ratovi u partiji, to je bila velika država tamo u današnjoj Perziji. Međutim, tu se baš nije pokazala. Prije toga je bila bitka kod, kod Filipa 42. To moramo spomenuti, gdje su Cezar u bojice stradali. Najprije je Kasi je pobjedio Octavijana, međutim ovaj Antonija je pobjedio Bruta, natje, tako da je... Kasije se ubio, on nakon tri je Antonio je pobjedio ovoga bruta, i onda su bruta, je, bruta se ubije se i je on jel da su vas paljeno, međutim poštivali svrli Cezare ubojice. Tako da se oba stradala kod Filipova 18 42. dva E sad je Marko Antonio bio na vrhuncu svoje slave. Pavite. To je bila jedna prekretnica njegovog života, Bijaš bilja pobjede, te Cezara ili bio Vožkovođa čuvajte glavni pobjednik Octavian, je otavija bio tamo, jel, znate u Rimu, ne? I sad se događa da on ide u partiju ratovati. I onda je u partij obavio tu operaciju kad se vratio, vratio se onda v malu vazi u malu vasjući licu grad Tarso. to je na Južnoj Turskoj današoj, tamo ne ugo prema Antiochiji. I sad je tražio od Kleopatre, on je prije toga bio Egipter jer ga je zamolio ovaj Kleopatrin otac da mu pomogne zauzeti prijestolje tele ja, uleti, platio mu je dobro za to. Onda je tom priliko svojio peluzi, to je recimo negdje danas Gaza recimo, jeli. Mark Antonij je tamo pokazal svoje vojniške sposobnosti. I onda se vratio od bio u Efez, nakon tijih pobjeda da je banče, čujete, jel, znate, tamo, odrdošao u Efez, onda je tamo skupio sve cirkovske igračice, plesačice, kitaraš, onda je dijelao, pare, čujte, dava i manja, kuće, svašta, to su bili šudesa, jeli. To nije smijeo ali su i tako samo našli. Kleopatra je već zavrtila pamet jednom rimskom imperatoru, velikom Gaju Juliju Cezaru. Rodila mu je sina Cezariona, ali je Cezar na Martovske ide 44. godine prije Krista ubijen. Postala je opasnost da novi gospodari Rima odluče zauzeti Egipat, koji je bio dragulj i žitnica istoka. Kleopatra je upotrijebila svu svoju inteligenciju i ljepotu kako se to ne bi dogodilo. Sad je htio Recimo, napasti, zato što nije pomogla Cezarovim pristašom. Ko se tu uklini jeli, proti Brutajov, jer su bili mali v, v Grčkoj. I onda je posla ovog enog delja svoga, tamo častnika, in je, bi je neki historičar Kleopatra. I reko je, to zgodna žena, bi si vidjela, da će ona biti njega ipak tako možda smiriti nekako. Jeli. I onda reko vi došli. Onda Kleopatra je došla u Tarzos, jeli, taj grad. I to je bila rijeka Kidnos. I sad to je bilo onako iliko saponsko opera, to plutarko pljuta ona je došla s eno lađom, je pramac bio ukrašen zlatom, Znate, a vesla je bila posrebrana, a brod je plivao v i sve je mirisalo po parfemju, to je Egipa, to je bila ena fantastična civilizacija, koja je bila stara je tri tišče Kleopatra je bila nasljica svega, toga je ona bila grkinja i onda ona na tom brodu došla obučena ko u Afroditu, znate, je bili dječkiči, cure, djevojčice i dječaci obučeni u Amore, znate, ve, tako te vile koje kakve, ne, ona je bila obučena ko Afrodita i onda je ona došla tom Antonija. Antonija je došao na brod je? i sad je ovaj, mislim, je došel k njoj, ne. A inače brod je bilo toliko emirisalo, ono što ga najviše frapirao hvala je Plutar, to si bila razsvjeta na brod, to je bila fantastično, kaj neka krožna svjetla pa kvadratna, to je bilo nešto nikad ne viženo, ali to ga je toliko fasciniralo. Onda cijeli grad je to gledal, on se govorio, to je sveti brak među Dionisa, znate, i ove Jafrodite, jel. to su so grci zvali Herogamija, sveti brak, jel. svi so veseli tome, što bi se odkali mir, znate, to so bili orientalci, grci se ga inače slavili. Je da je lijepo iš Šujte, to te Rijemljanima nije bilo nimalo drago da se Antonije zabavlja s Kleopatrom i s njom dijeli vlast nad rimskim posjedima. Antonije se prepustio lagodnom životu i uživo je ljubujući s Kleopatrom. Priče o njihovim dogodovštinama samo su uvjerile Rimljane da Antonije nije pripameti. Kada sam jednom, pecajući bez uspjeha, bio zlovoljan jer je Kleopatra bila prisutna, Zapovjedio sam ribarima da zarone pod vodu i na moju udicu pričvršćuju žive, ranije ulovljene ribe. I pošto sam tako dva put ili tri put izvukao lovinu, Egipćanki nije promaknula ta smicalica. Pretvarala se da se divimo ulovu, pripovjedala prijateljima o mojoj ribičkoj vještini i sve ih pozvala da budu sljedeći dan gledatelji. Kada je ta pratnja ušla u barke i kad sam spustio povrazu u vodu, Kleopatra je zapovjedila jednom od slugu da zaroni u vodu i na moju udicu natakne usoljenu i dimljenu ribu. A ja, uvjeren da sam nešto ulovio, stao sam vući štap i prirodno to je izazvalo smijeh. Tada Kleopatra kroz smijeh reče ostavi imperatore ribički pribor ribarima, tvoja su lovina gradovi, kraljevstva i kontinenti. Takve kleopatrine upute samo su podgrijale Antonijevu ambiciju da bude prvi rimljanin koji će pobjediti parte. Parti su već pobjedili jednog rimskog vojskovođu koji je s takvim ambicijama otišao na istok. Bio je to Marko Kras, najbogatiji rimljanin koji je sa svojim sinom i desecima tisuća rimskih legionara izgubio život u toj negostoljubivoj zemlji. Antonije je protiv brze i neuhvatljive partske konjice okupio ogromnu vojsku. Samih je Rimljana bilo 60000 tisuća pješaka zajedno s konjicom, računanom kao rimskom, od 10000 tisuća Hispanaca i Kelta, dok se ostalih naroda nakupilo 30 tisuća, uključivši i konjanike i lako pješaštvo. Ipak kažu da tolika priprema i sila, koja je prestrašila čak i indice on baktrije i učinila da zadrhti čitava Azija, Antoniju bi beskorisnom zbog Kleopatre. Jer žureći da zimu provede s njom, započeo je rat prije vremena i u svemu je postupio smeteno, zato što nije bio gospodar vlastitih misli, nego je kao pod utjecajem opojnih sredstava ili čini, neprestano bacao zbunjene poglede prema njoj i više je mislio na što brži povratak nego na svladavanje neprijatelja. Povjesť 4. Rat je počeo loše. Nakon marša od 1500 km, rimska je vojska bez odmora krenula u rat. Prvo su parti uništili rimske opsadne strojeve i jaku stražu koja ih je čuvala. Zatim su iznenadnim napadima svoje konjice udarali na rimsko začelje i bokove. Rimska se vojska polako počela rasipati. U sto parti su koristili svaku priliku da unesu razdor između rimskih i savezničkih trupa. Međutim, to nisu bili jedini problemi Rimljana. U suhom i bezodnom području partije, rimsku je vojsku napala glad. Glad je napala vojsku. I za ječmene se kruščiće plaćalo onoliko srebra koliko su bili teški. Kada je vojska pribjegla povrću i korijenju, nalazila je malo takvih na koje su bili navikli. A kada su iz nužde kušali i ono što nikada ranije nisu okusili, pojedoše neke trave koja je kroz ludilo vodila u smrt. Onaj koji bi je se najeo, ničega se više nije sjećao. Niti je išta drugo mislio nego da mu je jedini zadatak da pomiče i prevrće svaki kamen, kao da obavlja nešto od velike važnosti. Zaravan je bila prepuna vojnika sagnutih prema zemlji koji su naokolo iskapali i premještali kamene. Na kraju su, povraćajući žuč, umirali kada je ponestalo jedinog protusredstva, vina. Usprko s tome što je svojim lošim vodstvom doveo vojsku u užasnu situaciju, vojnici su Antonija još uvijek voljeli. Govorili su da će oni biti spašeni ako njega bude poslužilo zdravlje. One centurije koje su se u borbi hrabro pokazale, govorile su mu da ne odustane od pohoda. A one koji su pobjegle pred neprijateljem same su se nudile da od njih odabere svakog desetog vojnika i ubije ga za primjer drugima. Međutim, rat je bio izgubljen. Jedino što se moglo učiniti bilo je da se vojska izvuče iz partije. Antonije se konačno pribrao i znalečki izvukao vojsku iz Klopke. Kada je došao u Armeniju, održao je smotru svojih trupa i ustanovio da je 20.000 pješaka i 4.000 konjanika poginulo u partiji. Više od polovice njih stradalo je od gladi. Rimljani su pobjedili 18 bitaka, ali i te pobjede nisu bile niti odlučne, niti trajne da bi parte prisilili na poraz. Taj je neuspjeh dao još jedan razlog Octavijanu da se konačno obračuna s Antonijem i Kleopatrom. Međutim, Antonija i Kleopatra nisu se htjeli predati bez borbe. Čujete, Kleopatra ne samo da je bila lijepa žena, nego inteligentna i je znala jednu masu jezika. Ne znala je arapski, hebrejski, čak etiopski navod, ne tako da ga ona fascinirala. Li, čujte, mi pa je pavljeno pod njenje. Utjeca je, mi je želiči, se sad desilo? Taj utjeca je na to, da je on poklanjal teritorije. Znate, klopatreni judjeci pokloni cijele države, cijele i udeju. Recimo, judej je da je danas dio Izraela, i se tamo u nekim prijedijem uzgajao balzama. To je trebalo njega za njene pomade, ne, da je poklonio judeju, čujte, ne? I e sad jasno, obiš, ovaj, u Rimu to gledali, možete misli, kako je rimska država on grkinje. Ne? Međutim, to je nastavno. Živi, čujete, to nastavno živio. Čuvite, to su bili dvorci, to su so čudesa ili svašta. Onda sin je njegov bio tamo. Onda šta, na njegov sin tamo su so bili posuđe, srebran zlato, Onda sina puno vreću vreću posude, onda tamo pokloni nekom. Okay, kako može to uzeti? Pa nema veze, ti to uzmi, pa ćeš da prodo, pa ćeš vrati Antoniju novce. Znate, ima tiha anegdota. Jeli. Ali u, u Rimu je Octavian, to su so se promatra, njemu je to dobro došlo, to ponašanje jeli, da ga osudi. I onda je Oktavijano je neko rekao da postoji njegova oporuka znači, Antonijeva. I onda je Oktavijan, re, gdje je oporuka? Bila je u Rimu kod Vestalki, li, to su ve koje su služile boginji Vesti. Onda je rekao dajte mi tu oporuku, mi ti nećemo, da na ti dođu po nju. I onda je Oktavijan otvorio tu oporuku i onda je tu vidi se da je ovaj Antonije naredio, ono stavio oporučno da ga se zakopa u Egiptu s Leopatram, nikako u Rimu. I time se isto zamjerio Rimljanima. Onda je Oktavijan, sve to, ne samo to, nego je u međuvremenu, je znat, on se bio ženio s Oktavijom, s sestrom Oktavijanom. Onda poslije dao otpusno pismo i ona je jednom morala pusti njegovu u kuću, nijako je, je rodila njegovu djecu. Ali ona je poslije međutu pokazala jedan plimeniti karakter, uzela je svunja, on ima sedmira od Sve ih je uzela nakon njegove smrti, onda ih je svoj odgleda i tako dalje. I sve što dole, dola Prema Egiptu, onda je došlo do bitke kod akcija. To je današnjem brakijski zalju, to je preveza, to je južno od krfa, nekaj male južnije. I tu je onda Oktavijan jeli dobio svoje legije i Antonije. Bilo je oko 100 tisča ljudi prema 80, oko 12 tisča konjanika s jedne s druge strane. S što je brodovli imali oko 800 brodova. Znate Egipa, to je bila moćna boja, Kleopatra to sakupila, so i tu maso tih brodova. I sad je došlo dva rujna trideset prije Krista je došle do te velike bitke, to je historijska bitka među isto i zapada onda su so čekali koji će prvi napast, ugla onda su so krenuli ovi oktavije Oktavijana onda je antonija upao to bili su so veliki brod sa so šesta redova vesala, prak, to su so nepraktični brodovi bili a prije toga je i usani agripa koji je admiral Oktavijanov sakupio lađe na našoj obali. znači libunske lađe koji su so bile mnogo pokretljive i brže tako da su so te brze laže naših Liburna zapravo pomogli Oktavijanu da savlada te brodove. I onda kad je Kleopatra koja je zapravo računala možda prijateljstvo s Oktavijani, vidjela da je ta bitka biti izgubljena. Ona so znači. je sa šesteset brodova znate. Onda je Antonije vidio da je vragodnja Šaliću i onda je ona napustio područje bitke. Išel za njom u Egipat. I šta se događa? Oktavijani pobjede, zarobi je 300 brodova. Znači. A legionari... Antonijevi, koji su bili na Kopnu, bili su protiv toga da se borba bude na moru. Bude borba na Kopnu jer, kaže, mi smo za kopnu, ne za more. Međutom, napustio sve te ljude. a Oni bi su bili na njegovoj strani, znači, gdje on pristo tamo išao k njima. Međutim, ne, otiše za tom ženom, dole na jug. Skrslo se so njega u Cirenajki, Kleopatra je stiglo Egipat, I bitka je bila izgubljena, jeli, čujte. S tim što su so onda vi ljudi čekali, nisu se htjeli predati Octavijanu. Tjedan, desetak dana da će to so možda vratiti. Svjeta stojila, legionara, čujte, vojnika, i on se nije vratil, su se na stranu Octavijanova, čujte li. Sad je bi imao tu, tu 100-150 tisća ljudi, sa šta ljudima? Onda je naprao jednu pauzu, vratio se u Italiju, onda je podijelio, znate ovaj, podijelio im je imanja i tako dalje, riješio še obratim. I onda je krenuo, je li kopnenim putem u Egipat. Činilo se da svi putovi za Antonija i Kleopatru vode u propast. U kod akcija, iako je imao jaču kopnenu vojsku i usprko savjetima svojih vojnika, na Kleopatri nagovor odlučio se za pomorsku bitku. Kažu da je jedan od pješačkih centuriona, koji je za Antonija bio mnoge bojeve i po tijelu bio prekriven brazgotinama, kada je Antonije prolazio pokraj njega, prosuzio i rekao Imperatore, zašto izgubivši povjerenje u ove rane i ovaj mač, polažeš nade u kukavne daske? Neka se egipćani i feničani bore na moru, ali nama daj zemlje, jer na njoj stojeći navikli smo pobjeđivati neprijatelje ili umirati. Oktavijan se neumoljivo približavao Egiptu, a Antonije je da mu je blizu kraj. Te su se noći, negdje oko ponoći, dok je grad bio utonuo u tišinu i potištenost, i straha i strepnje pred budućnošću, iznenada začuli nekakvi skladni zvuci svakojaki glazbala i vika rulje uz veselo bakhansko podcikivanje i satirsko poskakivanje, kao da neka bučna dionizijska povorka uz veliku viku izlazi iz grada. Mišljenje onih koji su prosuđivali značenje tog znamenja bilo je da me Bog Dionis, s kojim sam se od izjednačavao i dovodio u vezu, napušta. Onda je, dakle, Oktavijan je išao prema Egiptu kopljenim putem. I e sad je Antonija vidio še imati Ivanih, koji smo bili vjerni. Onda je onda čekao na vratima Aleksandrije. Je. Bila je na bitka, koja je pobjedi. Je. Ali poslije Kleopatra, vidjeći što se događa, je, prije toga računala, ako je Octavian bude zarobio, na koji način će umreti, a da ne osjeti bol. Tako da je sprobavljala razne otrove znati. I onda ostanovala da najbolju ugri zmije, da će onako usnut bez nekih jelidnada. Ona je računala s tim i onda je znajuši da Oktavian došo došao u Aleksandriju. Marko Antonije je htio se ubiti. Što još oklijeva Antonije? Sudbina ti je oduzela jedini preostali izgovor da ljubi život. Kleopatro, ne boli ime što sam lišen tebe. Ali tužan sam što izlazi na vidjelo da ja, tako velik imperator, hrabrošću zaostajem za ženom. Prije nego što se odlučio na samobojstvo, Antoni je izazvao Oktavijana na dvoboj. Međutim, ovaj siguran u pobjedu nije htio ništa staljati na kocku. Poručio je Marko Antoniju da mu na raspolaganju stoji više puteva u smrt. Antonije i Kleopatra vidjeli su jedini izlaz u samobojstvu. O njihovim posljednjim danima govori nam profesor Dr. Marin Zaninović, socijeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Najprije prije to kad je izgubio kod akcija, onda se pouko kao Timon, Atenjani, znate, ono, u samoću, onda je s da je nešto učini, je izgubiljeno. Onda je ovog roba erota, vidiš je Oktevan pobijedio, zamolio svog roba da ga ubije, mačem, je li mi, živito ovaj rob nije imao snage da to učine, okrene glavu i probuje sebe mjesto njega. Onda je rekao evo, to sam morao učiniti ja, umjesto tebe, dakle, ti si mi primjer. Onda je uzao mači, probao sebi žaludac, razjekao se. I tako tu je onda ovaj, kuh, borio se s tom, dijeli ranom, krvario. Onda se rekli Klopatri, da je on mrtav, da se ubija. On je pa čao da je Klopatra živa, znate. Ona se je zaprodala grobnici i pokupila je sve to blago, da to ne bi išlo k Tavijanu v jer... Međutim, videjši dakle, da je tako, Onda je dala da ga donesu, onda su ga, ona ga je vukla konopcem, ona je tri, one dvije njene sluškinje, znate. Onda je došao gore, onda je ona čupala kosu, rezala, je li šta je, kako je taj čovjek, onda je umro na njenim, je li, na njenim rukama, onda su ga pokopali i tako, međutim, ona je ostala u toj grobnici, onda je Oktavijan, da bi spriječio da se ona ubije, on je došao k posla poslao poslego, beća mišma se dat vlasti, tako da, držiš moć, u stvari mišljenju dovesti u Rimu, triumf, jel da je pokaže ne? Međutim, ovaj, ona je čula da će on ipak nije odnoso onda je rekla, non triumfabor, favor, neću više taj triumf. I onda je zamolio se pošalje tako plutar, kaže eno, košarica smokava, ispod koje je bila ta otravnica, neka vršće grtuša, onda je dala tu zmiju ili kad je, je smoke, onda je zmije obala i tako umrla, je. onda su zajedno sa umrli u toj grobnici. Oktavijan i Antonija želio mrtvog, ali i Kleopatru je htio u svojoj triumfalnoj povorci. Prije njene smrti sastao se s njom, ali je čvrsto odlučio da njene čari neće na njega utjecati. Inače, prije toga Oktavija bio došao k njoj, znati. I ona je njega htjela isto fascinirati, očarati, ali on je stalno gledao dole u cipelja, tako da je ne u oči. I tako je ona, to je bila negdje u 11. kolovoza, 30. ili prije Krista, kad je ona umrla ili konečno i tako svršla ta faza. Ali. Oktavijan je ostal šef svega, sve svega. E, djecu je ubijo njena sina Cezariona, koji je bilo Cezarovo Cezarov djete. Njega je posla sa blagom, sa enim svojim eh, slugom, da ga spasi u Arabiji ili prema Indiji. Mi se je rekli, ne da se vratimo, neće ništa praviti. Međutim, onda ga je Oktavijan ubijo. Da je ubiti njega i Antila, najstarijeg sina Marka Antonija. A u drugu djecu, koja su bila s njim, je dao sestri Oktaviji i on je ih odgajalo. Poslije se neko udalo za kraljevi. Tako da je Neron, rimski car, bi jedan potomakate potom je Antonijeve djecevi. I tako je Marko Antonije, rimski imperator, završio svoj život. Marko Antonije bi jedan veliki čovjek, velike državni, ali soočio se s ovim beskrupuloznim mladim čovjekom, koji ima neku mističnu vjeru da se osvijeti tog Cezara, je i onda se sukob je snimeo, ono je bio čujte, jači prešava. Ono je međutim se veda tukle opatru, čujte jo, to igri je izgubio. Jel? Bio je veliki vojsko, sujte, veliki ratnik. Jel? Ali u tom povijestnom sukobu je izgubio igru i gotovo. Povijest četvrtkom četvrtkom Slušali ste još jedno emisija obrazovnog programa Hrvatskog radija povije s četvrtkom, koju su za vas pripremili. Glazbena urednica Melita Jambrošić. Tekstove čitali Jano Šremer i Dragan Despot. Tonski snimili Daniel Turk, Krešimir Horvat i Eno Altić. A vas pozdravljaju urednici i voditelji Nataša Ricijaš i Dario Špelić. Lijep pozdrav i slušajte nas idućeg četvrtka u isto vrijeme.